Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. 2 Och soldaterna vred ihop en krans av törner och satte på hans huvud och det hängde på honom en purpurröd mantel. 3 De gick fram till honom och sade: "Var hälsad judarnas konung." Och de gav honom örfilar. 4 Sedan gick Pilatus ut igen och sade till judarna: Jag har förut honom till er för att ni ska förstå att jag inte finner honom skyldig till något. Fem. Jesus kom ut med törnekransen och den purpuröda manteln. Och Pilatus sa det. Här är mannen. Sex. Så snart överste prästerna och deras folk fick se honom ropade det. Korsfäst, korsfäst. Pilatus sa det tag honom och korsfästa honom själva jag finner honom inte skyldig i något 7 Judarna svarade Vi har en lag och enligt den lagen måste han dö eftersom han har gjort sig till Guds son 8 När Pilatus hörde detta blev han ännu mer oroad Nej han gick tillbaka in i residenset och frågade Jesus Varifrån är du den Jesus gav honom inget svar. 10 Pilatus sade då Vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att frigiva dig och makt att korsfästa dig? 11 Jesus svarade Du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig gjort dig större skuld. 12 Efter det svaret ville Pilatus frige honom men judarna ropade Om du släpper honom är du inte kejsarens vän den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren